Разговор с продължение сега. Разговорът започна в предишното издание на Хоризон до обед, но беше прекъснат от прякото излъчване от Народното събрание. И за това сега казвам отново добър дан на Лачезар Тошев. Здравейте. Който открива реалния човек зад френския псевдоним Габриел Лесли, като автор на книгата на съюз Берлин, Рим, но не Токио, а Москва. Тази прелюбопитна книга за първи път след повече от 80 години за първи път и току-що излезе в превод на български, писана на френски, но от българин под френски псевдоним Габриел Лесли. А, за когато аз за първ път чух в средата на 90-те, малко след Лачезар Тошев, го научих от човека, който не можеше да си спомни тогава кой е българинът зад името Лесли. Това е и първото произведение, което изобщо предвижда по на хитлеризма и съветска Русия. На Хитлер и Сталин, още преди двете държави да сключат пакта Рибертон-Троп-Молотов и да се опитат да си поделят цяла Европа. Особено ми е приятно да кажа отново добър ден и на внука на автора на това прозрение, архитект Йордан Ликов, който е и преводачато от Френски на български на тази уникална книга. Добър, Добър ден. ден. Архитект Ликов, всъщност в предишния ни разговор бяхме стигнали до въпроса как вие разбрахте за това, че вашият дядо е писал под псевдонима Габриел Лесли. Нека накратко да штрихираме историята отново. Ами, за съжаление, ние знаехме много малко за нашия дядо. Той е живял отделно от а, своите двама сина, един от който е моят баща. А, и е живял около... 18 години извън България. Така че а, нямахме а, достатъчно информация, само устни разкази, а, които бяха доста непълни. И изобщо нямахме никаква представа, че е писал подобна книга. И съвсем случайно, чак в 19-та година, на едно събиране, където присъства Лъчезар Тошев и моя братовчет Чевдар Гюзелев. А, става дума за тая книга и, а, и аз разбирам чак тогава, мина време, ние успяхме да издадеме книгата и се надявам да намери своята аудитория. Също, с 2019 книгата прави връзката между Лъчезар Тошев и архитект Йордан Ликов, внука на Александър Ликов. Автора да, на тази книга. Да, тогава бяхме на гости у издателя от издателство Рива Йонко Йончев и там стана въпрос за тази книга. Аз търсих 14 години, намерих я през 2009 година на френски и след това минаха ето до сега още 14 години, докато тя излезе на български. Тоест целият процес продължи 28 години, един дълъг период, но не се отказах и ето резултатът е на лице. Да припомня, че в разговора, който започнахме, стана дума за това, че всъщност Александър Ликов е ляв човек, проницателен социал-демократ, го наричаше Евгений Силянов, от който научихме за съществуването на тази книга, макар че той не може да си спомни no. кой е този проницателен социал-демократ. Български социалист, емигрант в Швейцария, комунист... А, тесен социалист, бъркам ли някъде? Съпрук на Багряна. Съпрук на Багряна, който 20-те и 30-те години на 20 век а, предвижда нещо, което левите хора тогава не са можели да си представят а именно съюз между Третия Райх и Съветска Русия, която те величаят. Въпреки, че е имало такива леви хора, включително примерно Артур Кьослер. Но е и, и имало и десни хора, като Георги Кюсейванов който в една телеграма на френския посланник в София, Ристе Анри Ристе Любер, е, казва, че прогнозира, че през 1938 година, че Хитлер и Сталин ще се прегърнат и първият им ход ще бъде разделянето на Польша. Четвъртото разделяне на Польша. Така че имало и други хора, които са гледали в тази посока. А, има и едни други интересни спомени на Върбан Ангелов, който е един от десете най-видни комунисти по времето е, на войната и в България, който също свидетелстват как те, те са правили акции за да влезе България в тристранния пакт. И са ги извикали в полицията и са казали, ние сме за неутралитет, ако вие не престанете, тези 28 души, които са били извикани, ако вие не престанете, ще ви пратим на лагер. И те не престанали, и ги пратили на, на лагер. А от десете депутати на комунистите в Народното събрание, всичките те, нито един не се отказал да отида на прием в двореца в 1941 година, при приемането на тристранния пакт, прием, който цар Борис е давал. И той беше в своите неизвестни страници от миналото, една книга, която излезе след промените, той беше много възмутен от това поведение на своите съпартийци. Тоест имало и други хора, и сигурно Александър Ликов, който е част от тези леви среди, той е чувствал това нещо и е знаел, че има такива настроения, има такива тенденции, а освен това, намерихме по същото свидетелство на Евгения Силянов един доклад на Първан Драганов от Берлин, в който той споменава за това как е бил посетен от Астахов и после предал на Вьорнер, мисля, че беше заместник държавния секретар на Германия, желанието на Съветския съюз да влезе в отношение с, с Германия, което и става с Третия райх. А Добре, сега, тъй като наистина тази книга, тя има и много особен жанр. Жанра е, как да го определя, проникновен, а, сериозен политически анализ с много, много и интересна и съвременно звучаща терминология. А, това ли ви направи впечатление архитект Ликов и когато превеждахте вашия дядо от френски на български? Ами, тя изглежда като манифест, Очевидно, човек е съзнавал, че се противопоставя на а, доста от тогавашните виждания в Левицата, изобщо в а, Западна Европа. На практика от 1923 до 1938 година, когато излиза книгата, той живее там. В Стохолм, в Милано, в, в Мюнхен, в Париж и в, в Женева. Така че... А, си личи, че той е развълнуван от това, което пише и имал така съзнание, че а, пише нещо важно. Лява като идеология, но анти и не просъветска. Книга и анализ на процесите в тогавашна Европа. Този паралел, който Александър Ликов прави между фашиорасизма, фашионацизма. Да, да, той така го нарича. И това ме води към следващият ми въпрос. Това съвременно звучене на книгата на Александър Ликов говори за болшевишки тоталитаризъм. Всичко това става с дата, сигурно 1937 е писана книгата, преди да излезе 1938 да. и преди да се сключи пакта Рибентроп-Молотов. Доста преди да се сключи пакта. Смятате, да, да. да. Смятате ли, че а, по някакъв начин тя а, има Втори живот с това преиздаване на български момента и че тя може да ни помогне да разбираме процеси, на които сме свидетели в момента, примерно това, което Русия прави с Украина. До настоящото издаване на книгата тя беше абсолютно неизвестна. В България имаше само един екземпляр в специалният отдел на Народната библиотека, който не беше достъпен за читатели до промените. Всъщност аз оттам намер... бях го намерил в Парижката библиотека, но го намерих и в Софийската и оттам го взех, за да мога да да имам текста. И е, можем да кажем, че Александър Ликов е, нарича двата режима, бълшевишкият кому, комунизъм и национал-социализма и фашизма, е, братя-близнаци. И ако погледнем заглавията на, на неговите глави на книгата, това са демагогия, иллюзия, империализъм, лъжа, арогантност, варварство и цинизъм. Това са главите, на книгата, така са озаглавени, той всъщност обвинява и двата диктаторски режима, двата вида, десен и ляв диктаторски режими, които по това време съществуват в Европа, още преди те да се развихрили, нали? Не е започнала войната. Да, и той, той има всъщност едно прозрение, че те ще се помирят, ще се прегърнат, защото са много близки. В книгата има една глава, която носи много особено заглавие предупреждение към читателя. В началото, Защо... да. Аз искам а, а, да спомена. Той е вярвал, че а, демократичните сили, ще намерят, сили да, а, ще намерят сила да се противопоставят на, на тези два режима, а, които той ох, характеризира. Но това не се случва на практика, поне до началото на Втората световна война, защото следват мюхинските съглашения, които на практика подаряват части от Чехословакия, после и самата Чехословакия, както и при, при Балтийските републики и части от Бесарабия, на, на, Сталин. на, съюз, на Сталин. И понеже питахте за паралели, които могат да се направят, не само с Украина, включително с България, ние също виждаме, че тези дем... западните демокрации не проявяват достатъчно характер в подкрепата на страна като Украина, за да може тя да се справи с опасността. Подкрепяте, но не достатъчно. Сега всъщност, ако погледнем внимателно тази 1938 година, тогава в... Европа все още има иллюзии, че Адолф Хитлер ще си вихри коня, образно казано в а, Германия и ако а, реши да повоюва, това а, може а, да се случи за известно време, пък после ще спре дали по някакъв начин това прилича на ситуацията в момента. Едно търпение, световно търпение, към случващото се в Украина, агресията на Русия, че така или иначе а, Кремъл в някакъв момент а, ще се спре само до Украина, че ще трябва да се търси мирно решение през а, преговори на една окупация на суверенна държава. Във всеки случай книгата на Александър Ликов е един пореден пирон в ковчега на един мит за антифашизма на тогавашните комунисти които в крайна сметка са се прегърнали с Хитлер и с Мусолини в крайна сметка. Да, така че в крайна сметка двата е, вида тоталитаризъм са били много близки и той прогнозира това нещо. Тогава, както казахме преди малко, това е било... Е, никой не е вярвал, че това може да се случи. Даже има една статия от в Лепопюлер, един френски вестник, който излиза след войната, от Леон Блум, един социалист, който казва, тогава имаше един човек, който не предупреди, това беше Георги Кюсей Иванов, но ние не му повярвахме, че ще се прегърнат двата режима. И така се стига първо до пакта Могото Рибентроп и след това до договора за приятелство и за границите. Два договора има, плюс търговското споразумение между Третия Райх и Съветския съюз. И е, тогава и англичаните в контактите си с СССР казват, ние до допоследно не знаехме вие на коя страна във войната ще бъдете. Дали ще бъдете с нас или срещу нас? Защото докато са с, е, в е, това сътрудничество с Третия райх, нали, те, те са подпомагали в крайна сметка Германия, която е воювала срещу Франция, окупира Франция и след това почва да бомбардира Великобритания и така нататък. Сега на мен ми е интересно дали тази избъдната прогноза на Александър Ликов, на вашия дядо архитект Ликов, е повлияла върху живота му. Живота на един левичар след 1944 година, защото социалистическата държава пък Хич не обичаше да си спомня за този пакт. Риббентроп, Молотов за тази прегръдка между Хитлери и, и протокол към кампак, пакта, който разделя Полша. Така. Какъв беше живота на Александър Ликов след 1944-та? Ами, тук има бели петна. Нямаме никаква идея а, доколко той е пострадал. Очевидно, очевидно не е пострадал, така както са пострадали много други хора и по някакъв начин не е живял. В едно интервю Багряна казва, че те двамата заедно са изстрадали много, но тези страдания, в сравнение с съдбата на много хора, които са затрити тогава, не могат да се сравняват. И той все пак успява да работи във външно министерство. Занимава се с преводи, пише и журналистика. Така че не може да се каже, че му е подирана сметка, такава каквато трябва. И тук е загадката дали се е знаело за тая книга и колко хора са знаели, ако са знаели. Защо той не е бил натирен съответно на да, това, което е написано вътре. Ами, всъщност, наистина, Лъчезар Тошев да попитам, знае ли се? А, знае ли се дали. Не вярвам а, някой да е знаел. Това е един, държава е, е, е знаела, че Габриел Лесли и е Александър Лико. Имало е в някои среди, има 50-те години, мисля, че има един списък за псевдонимите, където това е подчертано, че Габриел Лесли е ликов. Обаче, дали някой се задълбочил? Дали някой изобщо е видял тази книга? Тя е и на френски, не е на български. Един е, единствен екземпляр. По-вероятно, че не е било забелязано у нас. Въпреки, че е била засекретена тази една двойка да, в Народната библиотека. Да, но там има и други такива неща. Така, че по една бройка има от различни такива не особено популярни за времето си книги, за да ги имат някъде. Сега архитекта а, Ликов, разкажете за този бългийски историк, който ви открива с въпроси за дядови Александър Ликов, Габриел Лес. Ами тук пак е тъжна история, защото а, човека идва и пише книга за Каутски а, и казва, а, в смисъл, дойде да вкъщи, аз бях дете, и казва в архива на Каоцки има писма от Ликов. Къде е архива на Ликов? видим писмата на Каоцки, тъй като аз пиша за Каоцки и ние просто нямахме той архив. този архив. Такъв архив изобщо не се намери нито в държавния архив, нито в литературния музей. Така че ние не можахме тогава да отговорим. Което вероятно говори за свръхпредпазливост от страна на вашия дядо да съхранява отговорите на Каоцки, на този световен левичар, също така, който обаче е ни извъргнат от е сталинската, съветската да, версия така. на комунизма. Да. Той е към, така да се каже, широките социалисти, не? Социал, истинските социал-демократи. Така че няма, не се знае. Няма, няма обратните писма, да. а, ги няма. От Каоцки до Ликов. А, а има ли вероятност това изследване за Каоцки с писмата на вашия дядо пък да бъде публикувано на български? Защото след, след тази, как да кажа, бомба, новина от миналото, издаването на книгата на Избежният съюз Берлин-Рим-Москва, от тук нататък на къде отиват? Въпросът ми е последен ами, към Олъчезар а... Тошив и внукът. книгата таки... намери някакво разпространение има интерес към нея, а, моята идея е евентуално да се издаде а, в оригинал на френски язик и евентуално да се преведе на английски язик а, и да потърси по-широка аудитория. Защото на практика това е изследване на съветско хитлериския модел на тоталитаризъм, далеч преди Хана Аренд, преди Раймон Нарон. Да, да. И в крайна сметка да удадем дължимото на то, човека, който ни каза, че съществува такава книга, Евгений Силянов. Ако той не ни беше казал, и ние нямаше да знаем сега за това нещо, което се е случило. Той беше един забележителен човек. Благодаря ви. Лъчезар Тошев, който откри човека зад френския псевдоним Габриел Лесли, а именно Александър Ликов, български социал-демократ, който още преди съюзяването между Съветска Русия и Третия рейх на Хитлер прогнозира, че това са режими-близнаци. Благодаря много и на внука на Александър Ликов, архитект Йордан Ликов, за това, че е превел а, от Френски книгата на дядо му и за това, че ваше гоство Хоризонт до обед. Книгата на Избажният съюз Берлин, Рим, Москва е вече преведена и на български и по-актуална от всяко.